Жінка стояла там без страху і зникла, коли майже всюди обвалився дах, гасячи решту вогню, давлячи лиці і усе довкола. Нора задихалась, уже нічого не бачила, але ця частина бібліотеки, де перебувала вона, ще трималася. «Тепер кожної миті все може бути скінчено», розуміла Нора. Вона припинила думати, що писати. І просто від злості написала перше ліпше, що лунало в ній, наче відчайдушний самотній рик, готовий побороти довколишній хаос. Єдина правда, яку вона мала правда, якою тепер пишалась і якій раділа, правда, з якою вона не лише примирилася, а й щиро вітала кожною вогненою молекулою свого єства. Цю правду вона написала квапливо але твердо, силою, втискаючи ручку в папір великими літерами від першої особи в теперішньому часі. Правду, яка була початком, насіненою всього можливого, колись прокляття, а нині благословення. Два прості слова, і в них уся сила і потенціал на жильності Всесвітів. Я жива, і тут земля задвигтіла, ніби від гніву. Опівнічна бібліотека без решти розсипалася на порох. 0 годин одна хвилина двадцять сім секунд. У цю мить Нора Сіт здійснила аварійне повернення в життя. Заблювавши всю ковтру. Ледь жива, але жива. Вона задихалася, була знесилена, зневоднена, важка, її трусило. Думки плуталися, боліло в грудях, а ще душі – в голові. Гірше вона в житті не почувалася, але це було життя, і саме життя вона потребувала. Було важко, майже неможливо вилізти з ліжка. Однак Нора розуміла, що потрібно набути вертикального положення. Якось їй це вдалося. Вона схопила телефон, але він виявився важким, слизьким. Не втримався в руці і упав кудись, де його не було видно. «Допоможіть!» – прохрипіла вона і спробувала вийти з кімнати. Коридор хитався, як корабель у шторм. Проте до дверей у нора дійшла, не знепритомнівши, Відстібнула ланцюжок і на силу «Допоможіть, будь ласка!» Майже не помічаючи, що дощ триває, вона вийшла на вулицю в забльованій піжамі. Зійшла з ганку, де трохи більш ніж добутому стояв еш, повідомляючи про смерть кота. Навколо нікого не було. Нікого не було видно. Тож Нора непевними ривками пошкандибала до будинку містера Беннерджі. І врешті спромоглася подзвонити. У вікні на вулицю різко засвітилося. Двері відчинилися. Він вийшов без окулярів і розгубився. Мабуть, через те, що Нора була в такому стані і стояла тут в таку пізню годину. Вибачте, будь ласка, містере Беннерджі, я зробила велику дурницю. Не могли б ви викликати швидку. Боже мій, що це з вами сталося? Будь ласка, так, звичайно, зараз подзвоню. Нуль годин три хвилини сорок вісім секунд, і тоді вона дозволила собі різко впасти вперед, просто на килимок біля дверей містера Беннерджі. Сонце зайшло. «Сині чорне небо!» «Та поглянь, зірки світяться для тебе!» «Життя починається», – писав колись Сартр, «по-другий бік вітчаю». Дощ уже не падав. Нора була в приміщенні, сиділа на ліжку в лікарні. Її поклали в палату, дали поїсти, і вона почувалася вже значно краще. Лікарі результатом її огляду були задоволені. Чутливості живота в очевидь, і випадало очікувати. Нора спробувала справити враження на лікарку, поділившись почуттям від Еша фактом, що болонка шлунка оновлюється кожні кілька днів. Потім прийшла медсестра. Сіла біля її ліжка з планшеткою і почала ставити Норі безліч питань щодо її душевного стану. Нора вирішила тримати враження від опівнічної бібліотеки при собі, тому що гадала – це не надто добре вплине на оцінку її психічного стану. Цілком доречно було припустити, що маловідомі явища, пов'язані з множинністю світів, навряд чи узгоджуються з планами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я. Запитання і відповіді тримали, як їй здавалося, годину. Вони стосувалися ліків, смерті матері, вольтера, втрати роботи, фінансових складнощів, Діагнозу – ситуативна депресія «Ви коли-небудь пробували таке робити раніше?» – спитала медсестра «У цьому житті – ні А як почуваєтеся зараз?» «Я не знаю, трохи дивно, але помирати вже не хочу» І медсестра щось записала в таблицю За вікном, коли медсестра вийшла, дерева злегка ворушилися під надвечірнім вітерцем Нора чула звуки далеких машин. Година пік. Затор поволі просувається бетфордською окружною. Навколо не було нічого, крім дерев, звуків авто і пересічної архітектури. Але водночас це й було все. Це було життя. Згодом вона повидаляла суїцидальні пости і вмить щирої сентиментальності написала натомість інше. Назвала свій допис, чого я навчилася. Авторка – ніхто, яка побувала всім. Легко журитися за тими життями, яких ми не проживаємо.